Розділ третій Феномен Тільки не розплющивши вранці очі, я помітила. Щось не так. Річ у світлі. Воно досі мало зеленкувати сірий відтінок хмарного дня у лісі. Але сьогодні здавалося якимось, не знаю, яскравішим. Я збагнула, що за вікном немає туману. Зіскочивши з ліжка, щоб визирнути на двір, я зойкнула від жаху. Рівний килим зі снігу вкрив подвір'я, затонував зверху пікап і в дорогу. Та це лише квіточки. Залишки вчорашнього дощу замерзли, перетворивши глицю на деревах на неймовірні чудернецькі візерунки, а доріжку – на ідеальну смертельну ковзанку. Падіння навіть на суху землю не було для мене незвичним явищем. Тому, швидше за все, «Мені безпечніше повернутися назад до ліжечка». Чарлі поїхав на роботу до того, як я спустилася вниз. З багатьох точок зору проживання з Чарлі було ідентичне володінню окремим помешканням. Я не почувалася самотньою, навпаки, насолоджувалася перебуванням наодинці з собою. Я швидко поснідала тарілкою каші й соком із пластикового пакета. Мені не терпілося потрапити до школи. Ця тенденція лякала». Я усвідомлювала, що не згораю від нетерпіння опинитися в цікавому навчальному середовищі чи зустрітися з новими друзями. Якщо чесно, я розуміла, що мене тягне до школи, бо там я побачу Едварда Калена, І це було великою, великою дурістю. Після вчорашніх бездумних і непотрібних зізнань я мала б усіляко його уникати. До того ж він викликав певні підозри. Навіщо він збрехав про очі? Мене лякала ворожість, яка я відчувала, інколи струменіла від нього. У мене досі відбирало мову, коли я згадувала про ідеальне обличчя. Немає жодних сумнівів, що ми належимо до різних світів. Не варто шукати зустрічі з Едвардом. Мені довелося мобілізувати всі фізичні і моральні сили, щоб слизькою цегляною доріжкою дістатися живою до пікапа. Я втратила рівновагу і ледве не гепнулася біля машини але примудрилась урятуватися, схопившись за бічне дзеркало. Веселенький на мене очікує день. Дорогою до школи, щоб позбутися і страху впасти, і небажаних роздумів про Едварда Калена, я згадувала Майка з Ериком і те, наскільки по-іншому реагують на мене хлопці-однолітки у Форксі. Я впевнена, що моя зовнішність не змінилася з часу переїзду з Фенікса. Можливо, річ у тому, що тамтешні хлопці – Спостерігали, як я повільно проходила незграбні стадії дорослішання, і через це сприймали мене в такому ключі. Можливо, причина криється в тому, що я новенька, а нові обличчя тут – велика рідкість. Імовірно, природна незграбність викликала у місцевих настільки зневагу, як співчуття, змушуючи їх сприймати мене як стражденну панянку. Втім, так чи інак, але майкове крутіння хвостиком і Ерикове очевидне суперництво з ним – не аби як мене. Не впевнена, що це ліпше, ніж коли тебе не помічають. Здавалося, пікапові немає діла до людяної кори на дорозі. Проте я їхала повільно, не бажаючи в разі чого рознести вщердь центральну вулицю міста. Вилізши з авто біля школи, я побачила, чому так легко їхалося. Вловивши краєм ока срібний блиск, я обережно тримаючись за борт, щоб не впасти, пішла оглянути шини». Колеса обплітали тоненькі перехрещені ланцюги у формі зірочок. Чарлі встав бозна як рано, щоб поставити їх на пікап. У мене зашкребло у горлі. Я не звикла до турботи, мовчазна небайдужість Чарлі чимало мене здивувала. Я стояла позаду машини, воюючи з несподіваним припливом емоцій, викликаним ланцюгами проти ковзання, аж раптом почула дивний звук. Це був гучний скригід, який швидко наближався і ставав дедалі пронизливішим. Здригнувшись, я роззирнулася І побачила кілька подій водночас. Жодного ефекту повільної зйомки, як показують у кіно. Навпаки, здавалося, викид адреналіну прискорив роботу мозку, і я змогла до деталей роздивитися все, що відбувалося в ту мить. Едвард Каллен стояв за чотири машини із жахом дивлячись у мій бік. Його обличчя вирізнялося на тлі моря інших, побілілих від шоку. Але наразі найважливішим об'єктом був темно-синій фургон, що юзом летів із заблокованими колесами, скрегочучи гальмами та виписуючи круги на стоянці, він отот -от мав ударити задній бік пікапа, і я стояла просто на його шляху. У мене не було часу навіть заплющити очі. Та перш ніж я почула страхітливий удар, коли фургон поцілувався із кузовом пікапа, щось сильно вдарило мене з іншого, ніж я очікувала боку. <кх> Голова буцнулася об льодом асфальт. Я відчула, як щось тверде і холодне притискає мене до землі. Я лежала на доріжці за жовтою автівкою, припаркованою поруч із пікапом. У мене не було нагоди роздивитися ще щось, оскільки фургон не далі рухався. І з жахливим скреготом він обігнув кузов пікапа і досі ковзаючи юзом, знову збирався переїхати мене. Тихе прокляття змусило мене нарешті зрозуміти, що поруч хтось є. Я не могла не впізнати цього голосу. Дві довгі білі руки вилетіли вперед, захищаючи мене. Фургон затремтів і зупинився за 30 сантиметрів від мого обличчя. Сильні руки дивним чином вписалися в глибоку вм'ятину на боці фургона. Потім вони замелькали і я бачила лише розмиту картинку. Одна з них раптом сковзнула під фургон. Щось потягнуло мене за ноги і вони зателіпалися як у гумової ляльки, доки не вдарилися об колесо жовтої машини. По вухах різонув пронизливий металевий звук удару. Фургон зупинився. На асфальті жахливо захрустіло скло. Там, де за мить до того, лежали мої ноги. Якусь хвилину на стоянці панувала цілковита тиша. Потім здійнявся неймовірний галас. У цьому несподіваному божевіллі я чула, як безліч людей викрикують моє ім'я. Та незрівняно чіткіше за весь вереск я почула просто біля вуха глибокий схвильований голос Едварда Калена. «Як ти, Белло?» «Нормально», – відповіла я чужим голосом. Зробила спробу встати і зрозуміла, що він тримає мене у залізних обіймах. «Обережно», – попередив він, коли я заборсилася. «Думаю, ти сильно вдарилася головою». Я відчула пульсуючий біль вище лівого вуха. «Ого», – здивовано промовила я. «Так я й думав». Неймовірно, але скидалося на те, що Едвард щосили намагається не розсміятися. Якубі. на півслові я затнулася» намагаючись опанувати себе і зібратися з думками. «Як ти міг так швидко відштовхнути мене?» «Я стояв поруч із тобою, Белло», знову серйозним тоном відповів він. «Я нарешті сіла, цього разу Едвард відпустив мене, забравши руки сталі і відсунувшись так далеко від мене, як дозволив обмежений простір. Я подивилася на турботливий, відкритий вираз обличчя і знову втратила почуття реальності від сили, що крилася у золотавих очах. Про що я запитувала?» Потім нас знайшли. Люди знато поплакали, кричали одне на одного, кричали на нас. «Не рухайтесь, наказували нам. Витягніть Тайлера з фургона!» – гукали інші. Навколо нас розгорнулася страшенна метушня. Я спробувала підвестися, але холодна рука Едварда натиснула на моє плече. «Тобі краще якийсь час не рухатися!» «Але мені холодно!» – поскаржилась я. Мене здивувало, що він тихенько засміявся. «Так тихо, майже не чутно. Ти був отам. Ти стояв біля своєї машини», – раптом пригадала я. Сміх миттєво обірвався. Вираз обличчя став холодним. «Ні, я був біля тебе». «Я тебе бачила. Навколо був хаос. Я чула захриплі голоси дорослих, що прилетіли на стоянку, але вперто продовжувала суперечку. Я не помиляюся. Едварду доведеться це визнати». «Белло». «Я стояв поруч із тобою і відштовхнув тебе від місця зіткнення». Я сповна відчувала неймовірну силу його погляду. Він ніби намагався змусити мене зрозуміти щось винятково важливе. «Ні», – стиснула я щелепи. «Будь ласка, Белло», – в його очах майнув золотий спалах. «Чому?», – наполягала я. «Повір мені», – сказав він благально. М'який голос заполонив простір навколо, і я чула співсирени. «Пообіцяй мені усе пояснити пізніше». «Гаразд», – роздратовано буркнув Едвард, украй виснажений. Для того, щоб відсунути фургон від нас на достатню відстань, аби піднести ноші, знадобилося шість працівників швидкої і двоє вчителів – містер Ворнер і тренер Клеп. Едвард навідріс відмовився від такого способу транспортування. «Я намагалася вчинити так само, але зрадник розповів їм, що я вдарилася головою, і, можливо, у мене струс мозку». Я ледь не померла від приниження, коли на мене надягли корсет для фіксації шийних хребців. Було таке відчуття, що вся школа спостерігала з серйозним виглядом, як мене вантажить у швидку. Едвард поїде на передньому сидінні. Прокляття. На додачу до всього, шеф міського відділку Свон прибув на місце інциденту. Перш ніж капусні медики встигли мене звідти евакуювати. Було. Заверещав він у паніці, зрозумівши, хто лежить на ношах. Зі мною все гаразд, Чар... «Тату», – зітхнула я. «Абсолютно нічого серйозного». Він звернувся до лікаря швидкої по професійний висновок. Замість дослухатися до їхньої розмови, я намагалася зорієнтуватися у хаотичній суміші незрозумілих картинок, що вихором проносилися у голові. Коли мене забрали з-під машини, я побачила глибоку вм'ятину на бампері жовтого авто, Дуже чітку вм'ятину, яка повністю співпадала з контурами плечей Едварда. Так, наче він кинувся на автомобіль з достатньою силою, щоб деформувати метал. Калини спостерігали зовсім здалеку. Гама почуттів на їхніх обличчях варіювалися від несхвалення до люті. Але не було жодного натяку на стурбованість Едвардовою безпекою. Я хотіла знайти логічне пояснення, яке пролило б світло нещойно побачене, і при цьому виключало б припущення про моє божевілля. Природно, що поліцейський ескорт супроводжував швидку до лікарні. Я почувалася безглуздо, коли мене заносили всередину. Найгірше, що Едвард граційним рухом просто прослизнув крізь двері. Я заскриготіла зубами. Мене поклали до відділення інтенсивної терапії, довгої палати з рядом ліжок, розділених пастельними візорунчастими завісами. Медсестра натягла мені на руку тонометр і поклала термометр під язик. Оскільки ніхто не потребувався опустити завіси, щоб затолити мене від чужих поглядів, я вирішила, що не повинна далі залишати на собі дурнуватий корсет. Тільки на медсестра пішла, я хутко відстібнула липучку і жбурнула його під ліжко. Тут знову піднялася загальна метушня. До сусіднього ліжка принесли ноші. Під тісно накрученими на голові закривавленими пов'язками, я впізнала Тайлера Кроулі з класу правознавства. Тайлерові було у тисячі разів гірше, ніж мені. Та він схвильовано дивився на мене. «Белло, мені так прикро». «Тайлере, зі мною все гаразд. Маєш жахливий вигляд. Як почуваєшся?» Поки ми балакали, медсестри почали знімати з його голови брудні бинти, відкриваючи мільярди неглибоких порізів на лобі і лівій щоці. Він проігнорував запитання. «Я думав, що там таки вб'ю тебе. Я їхав занадто швидко. Ожеледиться на дорозі». Він здригнувся від болю, коли медсестра почала обробляти обличчя. «Не хвилюйся. Ти мене не переїхав. Я жива». Як ти так швидко відскочила від фургона? Ти стояла там, і тут тебе нема. Мм. Mm. Едвард Кален відштовхнув мене. Тайлер мав здивований вигляд. Хто? Едвард Кален. Він стояв поруч зі мною. Я ніколи не вміла брехати, і цього разу це теж прозвучало непереконливо. Кален? Я його не помітив. Ого, оце реакція, напевно. Він у нормі? Гадаю так. Він десь тут у лікарні, але його не змусили лягати на ноші. Отже, я небожевільна. Що тоді сталося? Тому що я побачила, не існує раціонального пояснення. Мене повезли на рентген. Я сказала, що з моєю головою все гаразд, і не помилилася. Ніякого струсу мозку. Я запитала, чи можу йти, але медсестра відповіла, що спочатку я повинна поговорити з лікарем. Так я в очікуванні застрягла у палаті інтенсивної терапії, як у капкані, змушена вислуховувати безкінечні набридливі тайлерові вибачення, і обіцянки відшкодувати збитки. Неважливо, скільки разів я намагалася довести йому, що зі мною все окей. Він продовжував займатися самобичуванням. Врешті-решт я заплющила очі і перестала звертати увагу. Він далі виводив повну розкаяння пісню. «Вона спить?» – поцікавився молодійний голос. Я миттю розплющила очі. Едвард стояв біля ліжка, самовпевнено посміхаючись. Я пильно поглянула на нього. «Це було нелегко!» Набагато природніше було б пускати очима бісики. «Гей, Едварде, мені дуже шкода!» Почав був Тайлер. Едвард спинив його порухом руки. «Жертв нема, немає вбивці!» Сказав він, зблиснувши білосніжними зубами і сідаючи на краєчок Тайлервого ліжка обличчям до мене. Знову самовдоволено посміхнувся. «Ну, і який діагноз?» Запитав він мене. «У мене все в нормі, але мене не хочуть відпускати!» Поскаржилась я. «Як вийшло, що на тобі, на відміну від нас, ані подряпини?» «Менше знаєш, ліпше спиш», – відповів він. «Не хвилюйся, я прийшов тебе визволити». Потім із-за дверей вийшов лікар. і Я завмерла з розтуленим ротом. Молодий світлочубий і вродливіший за будь-яку кінозірку з екрану, незважаючи на блідість, стомлений вигляд і темні круги по очима. Судячи зі слів Чарлі, це був батько Едварда. «Отже, міс свон!» Сказав він неймовірно магнетичним голосом. «Як ви почуваєтеся?» «Чудово», – відповіла я, сподіваючись в останнє. Він поглянув на рентгенівський знімок, що висів на спеціальній дошці на стіні. «Ваш рентген не викликає нарікань», – мовив він. «Голова не болить?» «Едвард казав, що ви доволі сильно забилися». «Я нормально почуваюся», – повторила я, зітхнувши і швидко кидаючи на Едварда сердитий погляд. Прохолодні пальці лікаря обережно обмацали мій череп. Доктор Кален зауважив, коли я скривилася від болю. «Болить?» – запитав він. «Не дуже. Вже не дуже. Я почула смішок і повернулася, щоб побачити заступницьку посмішку Едварда. От тварюка. Що ж, ваш батько зараз у кімнаті очікування. Можете їхати з ним додому. Але маєте повернутися, якщо відчуєте запаморочення або проблеми з зором. Я можу сьогодні повернутися до школи?» «Запитала я, уявивши, як Чарлі, щосило силою за мною». «Гадаю, сьогодні вам варто відпочити». Я поглянула на Едварда. «А він повертається на заняття?» «Хтось має повідомити радісну новину про те, що ми живі-здорові». «Самовпевнено заявив Едвард». «Власне кажучи...» «Виправив його лікар Кален. «Здається, більше половини школи наразі сидить у кімнаті очікування». «О ні!» «Просто гнала я, затуляючи обличчя руками». Лікар Калин запитально підняв брови. «Ви волієте залишитися?» «Ні, ні», – відмахнулась я, звішуючи ноги з ліжка і хвацько зістрибуючи на підлогу. Занадто хвацько. Я перечепилася, і лікар Калин підхопив мене. Він мав стурбований вигляд. «Я в нормі», – переконливо мовила я. Лікарю не обов'язково знати, що проблеми з координацією у мене почалися задовго до удару головою. «Прийміть пару пігулок від болю». Запропонував він, підтримуючи мене. Не так воно й болить, заперечила я. По всьому виходить, що вам неймовірно пощастило, сказав лікар Кален, усміхаючись і підписуючи історію хвороби каліграфічним завитком. На щастя, Едвард опинився поряд зі мною. Внесла я поправку, пильно дивлячись на суб'єкт твердження. О, ну звичайно, погодився лікар Кален, раптом зариваючись у папери, що лежали перед ним. А потім поглянув на Тайлера і рушив до наступного ліжка. Миттєвий спалах інтуїції. Лікар в курсі справи. «Боюся, вам доведеться залишитися в лікарні на деякий час», сказав він Тайлерові і почав оглядати порізи. «Тільки-но лікар залишив нас, я підійшла до Едварда». «Ми можемо хвилинку поговорити?» Тихесенько прошепотіла я. Він відступив на крок назад і несподівано стиснув зуби. «На тебе чекає батько», зронив він крізь зуби. Я поглянула на лікаря Калина Стайлером. Якщо ти не проти, я б хотіла поговорити з тобою сам на сам, наполягала я. Він пильно подивився на мене, потім обернувся спиною і хутко пішов вздовж палати. Щоб не відставати, мені доводилося майже бігти. Коли ми зайшли за ріг і опинилися в невеликому коридорчику, він повернувся обличчям до мене. Що тобі потрібно? роздратовано запитав він. З очей віяло холодом. Його ворожість налякала мене тому я заговорила не так жорстко, як збиралася. Ти винен мені пояснення, нагадала я. Я врятував твоє життя і не винен тобі нічого. Я інстинктивно відхилилася, почувши в голосі відразу. Ти обіцяв. Бело, ти вдарилася головою і не тямиш, що говориш, віддливо відзначив Едвард. Я спалахнула і зухвало витріщилася на нього, з моєю головою все гаразд. Він відповів аналогічним поглядом. Чого ти хочеш від мене, Белло?» «Я хочу знати правду», – сказала я. «Волію знати, чому я брешу, щоб прикрити тебе». «І що ти думаєш, трапилося?» – різко вимовив він. «Тут мене понесло. Я точно знаю, що тебе не було поруч. Тайлер тебе не бачив, тому не треба все звалювати на забиту голову. Фургон мав розчавити на собох, але цього не сталося. Твої руки залишили м'ятини на фургоні, плечі – сліди на бампері іншої машини, а ти – неушкоджений». «Фургон мав проїхатися по моїх ногах, але ти його зупинив». Я усвідомлювала, що в синітницю, і замовкла. Божевілля якесь. Я відчула, як по щоках течуть сльози, і, сціпивши зуби, намагалася їх стримати. Едвард скептично дивився на мене, та обличчя здавалося напруженим і готовим до захисту. «Ти вважаєш, я підняв фургон?» У тоні запитання причаївся натяк на моє психічне нездоров'я, та це лише посилювало підозри. Склалося враження, що талановитий актор читає на пам'ять добре знайомий текст. Я кивнула, не розслабляючи щелеп. «Ти розумієш, що ніхто тобі не повірить?» Раптом у голосі забриніла глузливість. «Я не збираюся нікому розповідати. Промовила я повільно, тамуючи гнів і чітко вимовляючи кожне слово. На Едвардовому обличчі промайнов подив. «Тоді навіщо?» «Це потрібно мені», – відповіла я. «Не люблю брехати. Тому маю знати причини, навіщо я це роблю. А ти не можеш просто подякувати мені і забути про сьогоднішні події? Спасибі ні. Я завмерла. Схвильована і повна очікувань. Ти це так не залишиш, правда? Ні. В такому разі, сподіваюсь, ти любиш розчарування. Ми мовчки їли одне одного сердитими поглядами. Я заговорила першою, намагаючись тримати себе в руках. У розгніваному божественному обличчі крилася небезпека. Я ніби намагалася передивитися смертоносного Янгола. «Навіщо ти взагалі мене врятував?» Холодно поцікавилась я. Едвард промовчав. На короткий момент незрівняне лице стало неочікувано вразливим. «Я не знаю». Потім він повернувся і пішов геть. Я була настільки розлюченою, що кілька хвилин простояла на місці. Коли до мене повернулася здатність рухатися, я повільно побрела до виходу в кінці коридорчика. Почекальня виявилася ще неприємнішою, ніж я очікувала. Здавалося, кожна знайома мені у Форксі пара очей витріщалася на мене. Чарлі кинувся назустріч. Я піднесла догори руки. «Зі мною все нормально», – похмуро запевнила я, ще перебуваючи в занадто паскудному гуморі для пустопорожньої балаканини. «Що сказав лікар?» «Лікар Каллен оглянув мене, підтвердив, що все гаразд і я можу їхати додому», – зітхнула я. Майк, Джесика та Ерик були тут і почали нас оточувати. «Поїхали!» – підігнала я Чарлі. Чарлі, майже не торкаючись, підтримував мене ззаду рукою і вів до скляних вихідних дверей. Я скромно помахала друзям лапкою, сподіваючись таким чином донести до них думку, що більше немає потреби хвилюватися за мене. «Яке це було полегшення! Вперше, мабуть, за все моє життя сісти в патрульну машину!» Ми їхали мовчки. Я настільки поринула у свої думки, що ледве чи пам'ятала про присутність Чарлі. Я не сумнівалася, що Едвардова захисна поведінка у коридорі означала визнання. Незбагненні події, свідком яких я сьогодні стала, і в котрі мені було досі важко повірити, так і відбулися. Коли ми приїхали додому, Чарлі нарешті заговорив. Mm, тобі слід подзвонити Рене. Він винувато повісив голову, наче сокирою по голові. «Ти сказав мамі!» «Вибач». Звісно, у мами була істерика. Мені довелося щонайменше 30 разів пояснити їй, що все гаразд, перш ніж вона заспокоїлася. Незважаючи на те, що наразі наш дім стояв порожній, вона благала мене повернутися. Відмовити їй виявилося набагато легше, ніж здавалося раніше. Мене захопила Едвардова таємниця. Ще більше мою увагу полонив сам Едвард. «Дурня, нісенітниця, безглуздя». Мені зовсім не хотілося втекти з Форкса, як мало б хотітися кожній людині при здоровому глузді. Я вирішила, не трапиться нічого страшного, коли того вечора я раніше ляжу спати. Чарлі не залишав мене ні на хвильку, що добряче діяло на нерви. Дорогою до спальні я запаслася у ванні трьома знеболювальними пігулками. Вони подіяли. Коли біль зник, я провалилась у сон. Тієї ночі мені вперше наснився Едвард Каллен.